تبينه من الغنيا ومن يقول في الصغوط ويؤمن بالله فقد استنفت بالعوة المطبا لن في الصغام لها والله سميعون لي الله وليه الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوط يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربی انا تاغو الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذي يحی ویمیت قال انا احی اومیت قال ابراهیم فا ان اللہ یاتی بشمس من المشرق فات بها من المغرب فبویت الذي کفر والله لا یهد القوم الظالمین سورة بقران مدن سورت لزلن ستاسی دے پس سورے متوفیفین نا نازل شوے دے او بتردیب دا سورتونو کے دویم دے پس سورت فاتحینا مقصد دا سورت بقری بیان دا سلور و مزامینو اس بات تتوحید اس بات ترسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ با اعتبار دا مضمون سورت بسلوری صحبان تقسیم دے اولا سید چینوے پوری دی بیان دا سبات تتوحید او داولې شعبدري بابو نوباني مشتمل وا و و مئی 79 77 پوری د کی بیانودې 82 سالت او پرهالت ټکاونې د رازاد شو داوی جوابونه کول 3 مئی 77 نه 33 پوری د کی بیانودې jihad په سبيل الله تعالی او د jihad په دې منزل کې کومې دري خبري ضروری وي د مجاهد نه نفث اصلاح د ملک اصلاح د کورونې اصلاح د غي کولو سالورمہ عیسیٰ ایت سو چوون نشوروشی ہوا پا دیکی آیت سو چوون کی ترغیب ورکو انفاق تا دکا با دیسا کی بیانو دا انفاق بی سویل تعالی نوول کی ترغیب ورکو انفاق تا دکا جی جہاد دا بغیر دا انفاق مندکی او دویم مقصد دا انفاق چی دا انفاق چی دے دا بدلاللہ اللہ اللہ اللہ دا مسالی دا خوریدو دا پارکے دو بیاور پسی آیت سو پچپن داوود توحید ذکرشوا په عنوان د لا اله الا الله سره او پاکی باندې یول زلائی یې کلی ذکر کو یول زلائی یې کلی ذکر کو اوس ته دې نه سم ځای نه تلاو ته شو وز دلته کې بیان کړي داوود توحید مدلل اشوا یا ول <سؤال> اسپیته لایلی اپلیازیک او شو هیڅ قسم څه شک او شوبه پاتې نشو نو کوم زمي او تشریه توحید نه او د توحید نه انکار کوي نو په زوړې پاتې نشي معنی څه ده خبر اوازې هاتہ دغه چې خبره شابه شوا نو ډور ته زبرت نشته دی ځکه زبردستي خو هغه ځکه کیږي چې کله انسان خپل خبر باندې دلیل پیش نه کړي او خپل <سؤال> خبره چې د لوی بظور ثابته ده کینوګه بیا د زور د خپل طاقت په دبل بوتبان یې هغه خپل خبره ثابتای او کوشش کوي دزلت کی وای چې مساله د توحید ثابت اشوا او زموږ د خپل منی د زور د تشخیصړه ځکه دا زور کې او بظوره په اومانه ده تاسو په زور د تماشي بظور نو بخله خبره اومانه په دا راځي دغه څه خبر څه خبره تاکیده تا توحید تا دی تعلق خدا را دی گئی چیده انسان پر نڑا که توحید نی پا کولا دیده لا اله الا اللہ ووئی کر دا خویس فائدہ نوارکا ہے دا لائک را ها نشت دے زبردستی فید دینی قبل اولو دین کے پا قبل اولو دین اسلام کے لائک را دا اللہ چیده دا بدبا مانو را دی دا دا ن دیم راضی لکه لا یک را حنشت ده زبردستی په دین کې دین په منلو کې د اسلام پر اورو کې او دا لا یک را په مناد نه ایم راضی څه مطلب لا څوک ریونه دې دین تاسو په اچا باندې په اسلام راورو په زبردستی م کوي چې پی ایمان راوړي لا یک را ځین کې زبردستی ایمان او پتو هیځه دکا چه مخ که آیت سو پچ بن که ده توحید بیانشو نو او دارن که دا ما بات جملی چیدی تا دلائی کرا حفید قد طبعی انر رشد من الغیندان پا دی تلالت کئی چگه نیزه بردستی نشت ده ده توحید پو منلوکی صورت بقرا که آیت ریسید که منگوی لیو آلتا که چپا بانی سرائیلو بانی کوئی تور دوی خروچت کوو جیبریلی امین او تیوی منعی دا احکام کنا نواغی وی او منو منو علتا که من سوال او دا آگی دا جواب کرده او پتایید که مو دا آیتم زکر کرده جی علتا که خو زبردستی شوی دا کنال دولی بایچی زبردستی نیشتا ده جواب دا ده جیو ایک راه فی دا او یو ایک راه فی دا نو عقیده دا یو بټن کار دی عادت او په سماجی په زور د څوکني شي مسلمانولی کله تا مسلمانان کو نو هغه دا خپل باندې کو کلمر وای او چې لکه کو پر پروت یو لکه شیر پروت نو سو फायदा نو نبی علی سلام په زمانہ کې دا شانته خلکو و خپل باندې ایمان دا وکول او وروکي کفر پروتلکه عبد الله بن ابي بن سلول منافق او داغه ملګری دی وه چې نباجي کرام هغه چې وځدای د یاران میته وبون نبه خبر شو لکه عمر فاروق رجلانو وته ررف و دا سترته ورزوم چې دې ابي بن سلول نو دا سر ورزوم نبي عليه السلام په توینه اوس په خلکو یې محمد صلی الله علیه وسلم په کولو مېدرو شوو نوال تارامیان دخلی ملگفیا خوئی کو لکن نو اکید چیزان داد دستر سیست دے دا با پگلو کی پرتائی او دا جسون تدردونا منی او دا با فائدہ منائی او کدردونا دینی منیلی نوگوریات ساتھ ای دا فائدہ نور کائی عدیث کرا جی و سحابی نے یو کافر ہو چلو سنگے ہو چلو د کافر باندې صحابي باندې حمله بیا چې بده واپس حمله کولا دا کافر د ونی شاته شوزور د کلیمه وجوده مسلمانې د صحابي بیان ته وجلو د نبی له سلام ته دا بروکا د نبی له سلام څخه د کلیمه وینو ته بیا ویلو وجلو دته ته یا رسول الله د کلیمه جویدایره نه وې د کچې ما کو بیا وجلو د نبی له سلام وته یو شخص ته تا داغڑه سیره لیو چتابه کی تطیلیو چدا کلیمه ایده یری نویلی ده نو لا اکراح افید زبردستی نیشت ده ده اسلام پر او روکی ده ایمان پر او ها جو انسان ایمان روڑی او مسلمان شی نو اوز اکراح فیل احکام شت ده اکراح فیل احکامو جو سره مسلمان شی نو ده بمونس کئی ده کمونس نتائی دغه لکه امام شافعی امام محمد بن حنبل امام مالک چې دای وی دا سره قتل کري شي که سره قصدن منع نکي ځکه چې په قرانه سنت کې د مونږ په نکولو باندې ډیرو ایجادت راغلي دي امام بو پیغمبره صلی الله علیه پرماي چې سره قصدن منع نکي نو د دې دلیل کې واچول شي په نړۍ یا تا ته د سیاحت د غومت دي امو خلکو قانون پلاس کې د غثو اجازه نشته ده حکومت تاب زکات هغه صوبانی با نبی علیہ پا وقت دا له پیغمبر اسلام په وخت کې هغه وختونه با قاعده ملینبو زکات په سرکاري څه تبان راټولیدو بیت المال ته وراتلو او د هغه زینه په غریبانو باندې بیا تقسیمیدو نو او که چېرې زکات نو کولو بیت المال ته نو هغه سره با, با قاعده حساب کتاب کیدو نو دا اکراشف او نشوا شو کنه زه به شو کنه دارنګه چې مشرмун سکوله باندې نبی علی سلام یو ځل دی میته ولارته تیار د ترجمه او توک تسوک نشته صاحب نشته دی نبی علی سلام وی وای زم چې ولار شم او دغه صاحب دي کورونو د زور لګو دای وله چې میته دې راغلي اکراوش وکنا دارنګه بل حدیث کې رازي نبی علی سلام فرمایي جستا او مشمان د ووکالو شی کالک کې جنایې منځته وخای په منځه وتروي او دا موږ ادر څلور کوي لکه قال چې شی او بیا موږ نه کوي نو بیا دی وایي خپل بچی کرا هراغه کنه زبردستي بیره وته نو زبردستي په لختام شتوري څنګه یو کافر ایمان راوړو یو کافر دی نو کافر دی ایمان اعلان دی وروړي اسلامی ملک کیسی اسلامی ملک کیسی کہ اسلام ملک اغلا ویزا او امن ورکړی دا مدذم مثال د ذممی له ینی د حکومت د موریه غستی دا دغه د سارو مال حکومت د موریه غستی دا نو اس کې او مسلمان دا ذمی قتل کو لکه مسلمان وکوسا سن وجله کیږي خوښ وے اگر کده کافر دی وستاسو مې کیسه حکومت تلویزیون ورکړی دا مني ورکړی چې حکومت امن ورکړی دي او نظم کار کوي چې دې دا مسلمان به هیڅ شاسن پتلول شي دا نه دی او ایمان وروډ بیا مرته شي نو زه به دې کره وی ایمان نو روډه راولل چې په زور شوه مسلمانولې او ایمان نه ورو اسلام سره غلو او دې ځګه اسلام نه زینو دا اسلام به قدرې دا او دا د بغاوت مترادف دی او په ټول دنیا کې راتانون دي چې کم کم د خپل ملک د مذہب نه د خپل ملک د قانون نه بغاوتو کی داغه سزا قتل ده دا. د دارنګ دا په اسلام کې چې سره د اسلام نه ووري نو فقهاوي علماوي چې دیبا دلب علما راغوستي شي د روري بده ته مهلت ور کړی شي تنه سوالو نو کیتے جو د تبو تبو وه کی هر په اسلام کې ساده کوم خبرې شو شک شو ما ولیدا چې د اسلام نو وې دي دی. د خپل اعتراضات پیش کی علما بادوی جواب نو کی په دې مطمئن شو ګټک تا او کو بیا نو مطمئن کې دوم د دو بیا د صدا سرا پټل ای په کتلولش په اسنه پات کیږي ولې دا چې د اسلام نو اوریدا بغاوت کوي او د دې اثر بہت بنور او بسان و زم ټولونکي خدا حکومت دا شیړو دي ته ګوریم نه اې دین څو د حریتاوې څو پاجې نه تاوړي کې سې یتاوې او غوی ول د دنیا پیسګانی ور کوي مسلمان دې چې لګیا دې خپل ایمان ورته پاره یې نو څنګه د عمر رضي غلامو علیه رومی نوم مينوم دې وای ما ته عمر رضي الله ایمان راوړا د زبۃ لالہ پڑی مسلمانانو پڑی اوہدوکی کې اوہدہ در کردکتا دا تاری قابلو باشی بندکی قابلیت پروتی که نا دا یوکار صلاحیت پکیوی دا ایمان درارو امر رسلمان والا دعوت تا ایمان ورکولو خضور پینشو کولو کولو اس خلام دے خضور پینشو کولو او دبا ما با انکار کولو اخیری وقتی چو امر رسلمانو نو که دو نوال ما چې چھزتا ما زاد کرائی او وای چې په چار توضي نو تط نو د دې ځای کې لایکه حتې دې اسلام نه مراد دلته کې تین نه مراد عقیده ده چې او څړې وی نو بزورې ترشه مسلمانو له ځکه کتل اعلی څور کې یادوتوري ټوبک بزور مسلمانې یاد پیښو بزور دغه محترم فرمای وایتوس یو سره بزور راولینا ته قران تکینه ازو بدل پی سی در کوم اې دې پی سی ورکاو ته بزور کینولې دا غړل لگینا سبا بولستانه سپډی ور کتابه خمخه پریټ دې نو کتوتم پکېات ساته دې ته په خیال کوی چې تا تنظیم ته ملګری راو قران تکیناسو نو چې دای کلو نو اوس دای سره لاښین داد خداول نه پدیني یې سمراولې چې رازده وټاله تل پیڅي تر کومه تا سره بخښه خلاص امداد کوي چې که پدیني ته را هو لازم ده زکیدو خوده بنا څوک ني دي بیا ته خدا ته خلاص شي تراولې چې په لالچ باندې راځي لکه هم خلاص هغه پدې تنظیم کې نه شي چلي دي ولای کرام نيشته دې زبردستين قبل ولو د ایمان کې قد تبين رشد من الغيوم تو استمه قبل جمله د پای علت ته لاکراه لا ویتین په دین کې زبردستی مشتري وله زه کچې د توحید لار هوایي حشوه کنه د ایتلا لار هوایي حشوای د کرسی کې په یو لږ ځای ذکر شو نو قد تبين رشد او د دې نه تلا ذکر کای یو توي سبيل او یو توي سبيل لقد بطقي سرا تبين قرشلي ار رشتول هر د اسلام من الغير الاردا تقينا د تقي لاره نه نه لار دارشوا الشرك دا لار وکنا تو په غیر وانوي الله رب ال جز کو ایتل کرسی کې مساله د توحید, توحید کو واضحه تا خو غل توحید واضح اكو نه چې اوس هم تنه مني ولایکره حبیتی نوقط د به یا ن پهې سره وا اشوار روش دلاره د اسلامغ د اللارري دکم را نه دولارې زکر شوي که نه نو اوسمن فر ب راغوتي و یو بالله اوس بهته په دغ لارببانې د تلونکو خلکو چې چاتهدي رو پهدي لارب باې تللوکه دا کامیاب شو دا پسې د الله دررسشي او چیچا دا دین اینکارو کو مغبتا باشی دفومن یسفر بطماغوطی دا اول دا سبیل الرشد بیان کئی سبیل الرشد والا خلقو چی دای سبیل الرشد والا خلق چی دای دا شرف نینکارو کو دا هر کس بکفریات نینکارو کو او پا تیل کرسای بانیا کی دا سمشمع په فمائی اکفر چاچین کارو کو ڈیت واغو تی تاغوت غیر اللہ نا تاغو ت ڈا تاغوت نما سیوا ڈا ہر سوک چی عبادتی کی گیا گی ڈا تاغو تویلشی ڈا غجین وی کفرشتہ وی کولی وی کبوت وی ڈا گفرشتہ تاغو تنا دے ڈا عبادت تشی دے تاغو تے ڈا گزان کوئی کوای پیغمبر تاغ پیغمبر چی کم او کی گی اواز کی گی تغا تاغود دی ولی چی دیا تاغود نده تو ولی کبر تاغود نده آگه تا چی دا کم بیسی جدیا اونیاز کی گی تغا تاغود دی دو پومن یکفر شاچین کارو کو بین تاغودی تا تاغودنا تا تاغود تا یعنی او سا پوری می پیغمبر تا یا رسول اللہ مدد بیا بناوی یا حسین مدد وی بیا بناوی یا مدد مې بیا بنم یا پیر بابا مدد مې بس اوس فنور نمم انکارو کو چرلټ کې بس ویؤمن بالله او یقین ساتي د الله په توحید باندې یعنی مسئله تو توحید ومنله په تستقامته شروع کو باج فلک توحید لراشي ذره بها هوې به شرکیا ضد ټکرشي دتل ته کی اشاره د استقامت ته او الله دې موږ هم د استقامت راکې سموږ استادانو د مور په اړه ټول موهیدینو میګرو سره لقد استم څخه د دا تاووت نه انکار او د الله وحدانيت باندې یقین فائدې ذکر کړئ که په دې سم څخه ګټه نه پېدې شروو تاسو لقد استم څخه پته کې سره مونګولیو لګولې بل هروتل من ګولې ولګولې داګه دمکټ سمئیه قربیت ما ووت بل اور وځل وسقا په غاړې مضبوط باندې دل تکې وې هېڅ مثال ذکر کو که یو سره دې کوي تپره وتو خو دې تپره وتو پران او ته وي بدې رسای ولځانو ته دا جملو دې ټټې نکلک چاپې راکاو چې ټکوټې ولور او بیا دا رسای په دروازه کلاکاو نیسا دا سیگه نا طریقه هم دا یا بوکا پسی ورف کتا کی وی بده کین او برا دا پده چی ده پدوان الاسا دا سی مضبوط نیسا اوز که دا پده مضبوط نیو برا کسانو جڑک ورکو ده بوکی چی او کنه دا پده دا گوتو پسر نیوله وزانیم پینو تاڑلی نو بلک بوکی چی اغراسای بولگو چی خوب کی نو دست چلانده و بیالار شی نو پڑن ب نورنګ ديځه کې الله را بولیږي تاسو د قرآنی کریم دا رسای رولې کله دته وی دا رسای سال درکړهل چې په دې معنی منګول وکړه کیولا داو ان په دې کې وته ډایریک الله تورسي کې توریک په الله تورسي کې په کوبنځي لو فقد انسم څخه پدې کې سره منګول لګولې نمانگولیو لگولیم بیران وطل وزقا با کڑائی مضبوطا باندے لن پی ساما نشتہ کٹ کے دل لہا دے کڑائی لرا لہا کے دہا زہیر اوروہ تراجے دے نشتہ دے کٹ کے دل دے رسائی لرا دا رسائی پر کٹ کی گنا نکورتی سے کہ خبر واضح کا جی ویؤمن باللہ ومیفر بتواغوتے ویؤمن تاس کلمہ نخلاص دی جلا الا الا من الله دخل الجنه چا الله وی دیو جنت ته دي تاش کلمہ او دی پلي شرکیا تم کئ دی په قبرونو ته سجدی کئ ویرانو ته سجدی وئ ویرانو عالم الغیب وئ نبی علی سلام عالم الغیب وئ نویا چا سا سای دا شرک کیدلا دا دا شرک کیدلا او دی زره بندو موهیت په ته وی چې زم لا اله الا الله و مه یورو منځونو بګمو جنت ته زم لريشتلې د شرک نتی په اړیک نړیق قسم کې ته ملوثې دا یا ساده دا تباید نو حدیث کی دا داخل حدیث nonEmpty ذکر کوي من قال لا اله الا الله دخل الجنه مولان خوشاله او مقتدی د وزیر ایور کی دوستو مبارک شه او حدیث کی راغلي دي چې شال لا اله الا الله ویلی جنت تبې او اغام خوش آلاشی جیب تلاس بننا کی او پیسی رو بازیو مولا لیور کی اعلی که مولا دا جنت ستا دے او دی جنت تیدار دے جتو صبح بوزی آغا بوزی جتو صبح باتی کیا پاتی کی دا جنتم دلنا دے دا جہنمو دلنا دے یو بندت افتیار نشت دے جاگا جنت پیسلو کی او یا بچا دا جہنم پیسلو کی د دیمو این من قالا لا اله الا اللہ دخل الجنل بایدہ حدیث مکمل ہوایا پورا حدیث دانسی دے من قالا لا اله الا الله شدق من قلبی ہی دخل الجنل چاہتی لا اله الا اللہوی دزرکت سیدک نو دے بچنک تزی مطلب دے تو لی شرکیاتو نے انکارو کو یا رسول الله نے انکارو کو یا غرسول عظم نے انکارو کو یا پی ربا با مددشی نے انکارو کو فا میں یک پر بتا بودخ ده شرفنه نفی اول قرده او د ایمان اسباتی رسته کرده خیالم دیو سا فمان یسر بتواقوطه و بالله بل یوری عید من قال لا اله الا اللہ شدقم من قلبه و کفر لا اله الا اللہ ویدرد پسیدر طول شرکیات پریخوطه و کفر بتواقوط او انکار اوکود تاغوتنا علما جنت کزي اسي بچنه استزي يو بل خبره کوم ما دي خلک اي اهل قبليته وکافر نه وي مطلب جسو منځ کوي نو ته وکافر نه وي نو بیا او قاضيانه منځ کوي انه قبلا دیندا وب کافر نه او ده نبی عليه السلام نے ترحل انکار کئ دارنګي ابو جہل کو هغه بیت الله ته منځ کو اللہ دا جنو خدمتونه نه کوله انکه بلنه روان خال کله دغه یو غه مونږ له بیان کړی چې دای مونږ نه كون نو اس بځه بوجه انتم کافر نه وي بیا ساتي د ښاله ته مونږ تاي او د مونږ شرکيات کم د شیریقات کین ګره نه دی یاد ساتي سورۃ الانام کې براشی الزی نه امنو ولم یلبسو ایمانهم بظلم آ ته فان ایمان ډروله ده ولم يلبذو ایمانم بظلم الخلق الايمانو سره شرک نه دي غټ وټ کړي خپل ایمان سره شرک ملاوت نه کوي نه دي چا ویل کی نو يا جبريل مدد يا ايترافل مدد يا ايزرايل مدد روته شرک دا پکې کوي سو پکې يا ابليس مدد يا زابیل يا زاديل لاټول شرک يا دا دې ایمان سره د شرک ملاوت ته په دې ګندا دا په دې ملاوت کې د باندې بچی دي نشي لو کوم چاچین چا تین کار په بیت راو تی ده غیر الله دې وعدتنا و يؤمن بالله و ایمان يرول پل ل باندې يقينو کو پل ل باندې الله په دنیات باندې د وبدستم څخه پدې کیسره مونږ له لګولې ده الحورۃ المصطبا کڑای مضبوط باندي لن پی سامانش څرګد کیدل لا هادي کڑای لارا حدیث کی راځي کتاب الله او حبل الله وندو دمنه سمایل لار دلا کتاب دا دلای اور سید شد اسمنه از مت دره روان ددا او ما کبی شالې دې مخک ما کم ذکر چې کویته باندې پروسی اور سایکل کو نی شه بار بار او هیڅ نو داره کیږي شرک کویته پرې وته د دې شرک د دې کوی نه سیروسي نو د قرآن دا رسی وکړه کینې سي د توحید دا رسی وکړه کینې سي الله ووجګي الله وجراته سي دا یقینی شتله والله ولا کریم سميون اوریدل کې دی الیم په یده دته یو یو مخمل شرط تعلق دا ده جهاد او انفاک وکړی وه کتابچا باندې بزور هم ماندی دته د زور دا کې څه فائدہ نه او یا مطلب دا چې مخ ته تل کوستي ذکر شوه دې چې توہی ځانه د الهی باندې چې ذکر راست ضرورت نشته دي بس دا څنګه ماندی نو زور په دې نشي کولی الله ولي الی الی نعمنو داوسه مرکی دولاری زکر شوکنه اصحاب الغی او اصحاب الرشد. نوست ده اصحاب الرشد او اصحاب الغی اغمانزل زکر کئی. جیو سڑی ده رشد لار اختیار که. نوتس ربوس اللہ سو کئی. بادشای بور کئی. افسری بور کئی. کودیر مال بور کئی سچل بوس رکی. او چیو سنے ده اصحاب الرشد نا ده رشد دلاری نینکارو کنو دس رباسو چلکیگی او دوانو منزل زکر کئی اول دولاری زکر شوی کنا نو اوش منزل زکر کئی نو اللہ و لیو آمنو شاچی ده رشد دلاری سیارہ دا نو دے دلال دوست شو سشو دلال دوست شو دوست دلال دوست شو اللہ آمنو الله دوستے دعا کسانو آمنو چی ایمانی رو رو پتوحید تا اللہ پوہدانیت تا اللہ یو الله حجت روو منلو یو اللہ مشکل کو شاو یو اللہ علی ملغیبو نو اس پہو سرسکئی یو خرجو ام اوباسی با الله یو خرجو فیل فائل اللہ اللہ تراجی دے سب یو خرجو رو باسی با ہم دا ایمان والا خلقا من الظلمات دتیارو دو شبهاتو نائلن نور رانا دا سوال دا ایمان چارا وڈو اللہ و لیو الَّذین آمانو دا شیف په کنب و توحید کی داخل شو د توحید خوال ریدی رانا دا نوز دا یو خرجهم من الظلمات الان نور سمتلب شو نو جواب, جواب دا دی نو ظلمات نا مراد احترازات او شبهات تی او اسوسی دی کالا چه انسان شرک پری دی او توحید پل راش نو تایی خلق وسوسی اچھای کالا اول انسی شیطانان وسوسی اچھای نو کالا او ده جنی شیطانان وسوسی اچھای وسوسی و تا اچھای استاسو دے استاسو دے ده اولیاء چی دی ده ده کانو بوتان دی ده سوییی دعا نشتره ده سوییی وزیلو نشتره اوزگور سا با خبر ایوشانتی کلی ده پا بلا وار ده سوییی تبلیغ نشتره ده سویییی قبر جوڑو نشتره سبای قبر پخول نشتره ده ووی قبر جوڑو نشتره دستا با خبر ایوشانتی که او دی با بلا طریقه تو باوی خیرات پسی ورس خانسکول نیشتا دی باوی خدا سوی چکنیدو خیرات نیشتی با منو پسی شکوک او شبحات پاچی شکوک او شبحات پاچی دا ظالمان و اللاوی جسم را دای شکونا چوی اللاوی تم را بزا دا صلاد شکوک او دا آغا شبحات و آغا ایزالا کن صورت فرخان که رازی ولائیتون کبی مزل إلا جئناك بالحق وأنصرنا تفسيره الا وي دي براتله نه کوي په اعتراض الا جئناك بالحق لیکن موږ براتله کوو په جواب و خصهن تفسیر او په وضاحت نتا جواب د دې چې واغونه کوي او دې شرمات چې کوم خلق قران تراغه اكيدې سم شو د شک او شبهات باندې پاتې کی او تاسو تجربه کوئ چې کله سنا برړکی او سوال یو را راشي الله رب ليس بساده ساس وګورئ چې اواغه ما خبره کړه داغه شخص په کې فتني دا تجربې خبره وتفاجر وای نو ټول تکې مراد چې الله به شکوک او شبهات ختم کړي شکوک او شبهات به ختم کړي لکه تاسو وګورئ سوره باون آیت 55 کې ولسمه سيفاره سورتي حج او ولسمه سي پرایت با ونه کورې سلنا من قبلک من رسول الله وين دي را لګنم غسان مکی پیغمبر ولا نبي اونيو نبي الا لكن اذا تمنا کله بیان کوليو پیغمبر د تهیت بیان به کولو نو خلق شیطان او و بچول شیطان وسوسی په امنیته پیغمبر د بیان په دوران کې پزره د موحد کې وسوسی به واچولې دسه وي چې داولیا دا دې دا ده دا بوتا چې ریس نه دو فیانسکو اللہ دو اللہ سے کری پیانسکو اللہ کیا شیطان وسوسیع سی کنو اللہ ختمی هو دو شیطان چا پیدا کرے اللہ پیدا کرے کنو دو کب شیطان د نور چه آواز نررسی دو دو خود وزقی رسی کنی دو خود خدش پیدخود چلو رسی خود کی کولی ش Being دو شیطان دو وسوسیع شی اور اللہ رو بلیت ihmہ وسوسی ختمی دو الله اللہ دو ذلو ریکی اللہ مهاګو وسطي د ماحدي نو کې ثم يک اللهم او بیا مزبوط کې الله دلای د توحید په زده موحد کې شیطان هوځه کې چرپس تریکه زده د ماحد په دېړه کې دا وسطي واچم او دا په کې پور کې دی قرآن نو وړي او دا کاکل شيطان ته او کله جن شيطان ته او الله رب تقبل بندیان معلوم دي چا کی غیرت وی چا کی طلب وی چا کی بہادری نو غی الله د خپل کتاب نه نه خوا کئ کله کله سر زید الراشی او چېبې دا قران کریم د دلایل ووري نو توم را پکلخې توم را چې بیا دغه مشرک بدتی وه خبره کین نو موټر جواب ولور کئ او دا جواب سره ول سپېړه مړ یوځل خبرو کړه د خپل د علاماته کوماتو بیا د دې ځمجه لنی دې د شرک او خبرو کې دې د بدت یو خبرو کې د موحدت مس او چې کله نشل زلوسوځ کوي شل زلوسوځ کوي چې یو د خبره کوم او چې نه د پنجویریا و بوریو خلک وای دی خو په خله کسمور دیواله ښار کیو خبر شو چې ټول نه خلی خلک نو دا دلنه ده دې سما یوف کیم الله آیاته الله وايي بیا ز مضبوط کم تلای د توید په د موحدت د بیا د د سوک مقابله کولینی شي د سره بیا صبات کولیشي نو الله هولی یله نه آمنو الله دوست کسانو دی آمنو چې منله مسله د توحید یو خرجهم نو الله روبا سی ایمان والله خللم من نه لماتتی د شککو د شتونا دتییارو دشبونه د سر ک چې ش بند په خبره نه پوهږي د چې شکو د بیا بدلار اض شي الان نور رنع دا ایمان تا رنع دا قرآن تا نور نمورات توحید دے پا توحید کی بداخل چیزا تا توحید رنع دا او دو ممانا اللہ واللہ چرے والیو الذین دوستان کساندے آمنو چوی مندلہ مسئلہ دا انفاق زکر چی پر دی ہی سوکی مسئلہ دا سیشی دا انفاق دا خرج مسئلہ انفاق او مندلہ چی او بالکل بند چی ایمان دوڑی نیمان مال بم لگئی تنزیم کی داخلش بھی پتنزیم بوس پیسیم لگئی نو بی امانلش آوز بوس پیسی لگو نو چکال بندو پتنزیم بانی پیسی لگئی نو یو خرجوهم یو خرجوهم من الظلماتی لن نور نو یو دا یو خرجوهم جو نو منی کئی بدیم بچ با دی یک ری جو هم ایم ناو هم بچکی با دی در رکاوتون نو تا ایمان دا فوایتون ایو فائده داره چه خلق با دتیارون رانات روکاگی او واپس شرط تا دتلونا او واپس کفر تا به حفاظت کئی یعنی مطلق یک ری جو من الظلمات ایلن نور مانی کئی با واپس د شرکیاتون او نا کم ترسته ویراولی؟ ایمان تاورانان جدی تا. اللہ حفاظت کئی او چی کلو بندو دزان دپارا استقامت خواڑی چی کم زیکی بندو استقامت خواڑی نو اللہ بیاد دی سرا امداد کئی نو اللہ و لیو لذین آمنو باج عمل گران عمل گران دے گران نا دے خوشید اللہ امداد شامل حال شو و يروي ناس زنجخ کولیوی جون اساورشیوی دید د دیدنګ تکور د دونو نو د خیراتونو د مړي کور کې دی فراتنا و ایذام د الله نه غستری تعسین د الله نه واره مونږ یو څنګه د الله نه واره ګین چنه واره چل لا قدمه م مزبوط کې چرتاونه کوي نو تاسو کوشش می رکړې نو ته خو اورګلک پرې نفس باندې زور تیر که ته ګوره چې الله به تاسو چې امداد الله دوستا کسانو دے آمنو چې مان روڑو پا انفاق باندے آمنو بالانفاق ایمانی روڑو پا انفاق باندے او مال خرش کو لگا صورت حدیدو آیت بارہ تیرہ چودہ کی آلتا کی حضاعت کئی چی بندو اومنی مسالہ دا توحیدو مسالہ انفاق اومنی او بیا انفاقم کئی دو یو خرجو اللہ با رو باشی دائی من الظلمہ دیدت یرود بخلنا الان نور رنہ دا ایمان تا رنہ دا انفاق تا حدیث کی یو صدر بخیل دے او بل صدر سخاوتی دے دی بخیل چی دے مثال سر نبی علیہ السلام خبر آوازی ہاں تائی دا سخاوتی صدر چی دے دا ہم دا اسپنی جامی اغسطی دی دبي سنا تر بره م پورې سره پورې دا سر داسې م پهې پټه د او لاندې نور بدن کاره دی او چې دا کم تخیل دی تم د اوس پنی جا جوی دیسی پته د بره اولاندې بدنې ټول کاره او سبی سلام فرمای دا کم چې څخواوتین انسان دی اود مال لګی د د د مال د لګولو په نظریا پو که د د دی نور لاندې بدن بانې پردارا دی پټ شو او دا تم بنده چی مال نلگئی دیتا کسی بربند پاتې شو گو رای کنلن دا خبره جو سیزه کی دا لگولو تین ده زنور خلق پریگده دا ساق بلا دا صدی خضو بچیده دا خضی دا بچودی چامو تا ضرورت ده تو ولا نالی ولا نالی دا خضا بوست کئی خلا بنا کئی دا غلط کار بنا کئی دا معشومان بزگلا نه نکئی ګړې به پربون شو کن شو د ایرانستان مورګلار او ته پینې لګې دغه مورګنا چې د نه هر وی بربوندوی یو څه په دې وخت کې کاري کنهتاري هم دا لا مجرم هم دا مورګلار مجرم هم په قام کې په دې اختاري فلک به یوګره دوه وسره شپه مورتنارې نه لګې نور رشتہ دار دي دا تنظیم دې تا سره شپه ته نوکه مخابه خلک وایي چې څه غټي غټي وي تو نمل سر دي تاسو لګو نو دي دې کنجسي او دی بخل سره د انسان نا غبردو چې پښ شک شي روښی او څه خلک وایي چې شوګیداری کوي سره حدیث و انسان ته شوګیدار دي ته مال دته شوګیداری هم کوم ته دې مال ځان مالک تا او ځان مالک ول دا دې مال فل ځان مالک ول دا دې جنن تیتا پاکپل جن بانی اولا نن تیتا پاکپل جن بانی اولا گوا دا پاکپل مطابق لگ حضیز کی رازی وی کل کل داسی جیو روپیل آغا یو لگ تشکست ورکی یو سڑے دے آغا سردو روپی یو آئی تی فیسا بیل ورکا یو آئی زان سرپری خوز جیبل سرلس لکا روپی وی د دې څلکو نه یو لک روپۍ ورکی د یو د خپل مال نیمه یې ورکه او دیبې لسم یې ورکه. څه له دې خبرې ته؟ د ګورې زه د خبرې مقصد دادی دی چې الله اخلاص وګوري. دا نه چې تا زه ور بل کومه راځي او ته به علاقه نه د دې څلونو ورکه د دې لسم نو د دې څلونو او چې د ور کړی اتا ته شو نو ډېر مضبوط شي. سورة بقرة كما قرارواني تثبيتا من قلبي لا يوجد مذبوط شيء نبيات اللقون ورقين وخبغان بديني حديث کی راضي نبي عليه السلام و المم... ام المؤمنين تواهي و ام السلمي تواهي جمال بشمار شمار پنامو ورقی کنا یو روپا شماري كنی تاتا بم الله بشمار شمار درقائي مال خزانه كواهي وبلوخي كنی الله بمستان خزانه كي مال لږه ځو کې څونه لګې ته دا امره ودا دیږي دونه برې کې برکت راځي والله څونه یوه دې ما کان عبد په یوه یې حدیث کې راځي چې څونه پوري ته مال لګې دبل باندې امداد کې الله بستا امداد کوي ساتارو نصا ضرورت پله ادا کیږي نه پورکې کی. سب په خلخ خاطر کې نه راځي لو الله ولي الذین الله دوستا کسانو دې امنو چې وینه منلم مسل دین یو کړي جو هم نل الله رو با چې دای په کاله خلکو مینذل ما دې د ته رو د په خلنا ال نور رنا دی مانتا رنا دی فاک رنا دی فاک یني چې سړي چې کوم دلګولو زویندي یا به پاغه ویل کې ورو ته به د سورو یو خوشالي راځي زمو د خل کو خیراتي خیرات تزروشي نو پس یو په یو له یو دی پخی بپکی کی او بیا به چاله ور کوي نو دا دانی بدل دی د لغر کوم او دوی سره میسی د لبر کوم پرریمانان بهغرر نسی ده د خیرات سف دقرآ کنه چې د خیررات شدهکې خلک کوئ پوران خیررات نم پان خیررات ول نم تاسو راشيئ بحرانته ک چې تااس خیرات شز د کو چې څنګه سنګه به خیررات کول والله نا اصحاب غي بیان چې هغه دلاره کنو د دوی په سنجامي داوی منزل ذکر کړي ولذینو ها که شان کفرو چینتار یو کو د توحید نام مشرک شو نو اولیاء او متغوطو د شیطانان وی دا ناکار پیران دا ناکار مليان د گمراه دا ناکار لیډران دا ناکار عوام الجنس يميل لل جنس د توهید د چې بند وړي بر بنده خلک پر سره ملجرريشي چې پاک کتاب تااک سره یځ پاک خلق تا سره ټولږي او چې بنده سا شروع بنده بدل را ټولې کې خو په چېرخانه کې چیان را کېږي که سر د پاک بند پ ول د په جووار برجرسییان د روغجن دا چې پهګه اوډ سر د داټول به چرخانانی تهه ټول کل تبا دغهناتاري دغه شرابیان دغت و نمبریان دغت و دخوار را ٹولی کی وقلب کی بچر سم بندوی نئی نی, نی. دارنگی قرآن تا معاہد انسان تا چه حق پرست آلنگ بی طلب حق پرست خلق را ٹولی کی دخرا باطل پرست تا نشی پاتگی دیں طیبتی نتخ تی لگا صورت زخورف کی براشی و من شان شون ذکر الرحمن نقیز له شیطوانا پا هو له قریم سوک چل قرآن نشمکور شو شمکور ستوائی د اورځي او تختارې شپکور اصل کې دا شپکور دي چې اورځي او تختارې او شپې او تنخاری نو د قرآن په شپتلاوت او په ایفه زو د مقدمه می او د بیماری د پاره خدای کیږي او د عمل د پاره ورته تنخاری چې دا قرآن مون کولو کو لوکو. و دې باندې کیدو عمل جوړو دغه شیطان د تدعا وسو سامان دي چې خپل نه باندې د شپوره او قرآن د ذکر پرو تی د ختمونه دی او دا دی واغتي او بې کيده په سما نشه د نور خلکو کې دې په سما نه کېدای شي د تلاوت څخه فائده وړي کيده د تلاوت دا هري د دا دنیوي مفاد لپاره د تلاوت نه کېدای درسو نه کوي او ممه یا شان ذکر الرحمن نقيز له, له, له شيطان وهو له كريم الله وې څوک چې قرآن نشم شو نو نقيز له شيطان الله وې بي مو به شيطان مسلط کو له كريم او دا شيطان به عمل کوي بس لنده خبره غلوله بغل رازی سازوله بساز رازی نوال نزین وانکسان کفروچ انکاری خود و توحیدنا و اولیاء و متواغوت و دوستان بددی دا گمرا خلق وی دا سرکش خلق باید سب و سرکی یخرجونه هم اروباسی ودی یخرجونه هم روباسی ودی من النوری درنا دیماننا الى الظلمات یرود شرکیاتو دا و بس با دی شرک واپس وړي کوډم انت رکيده نه کی واپس وایي د پیر په کوکه وګرځي واپس وړي د قبر په تواف وافانی مجبورہ کی واپس وړي د ترکا د چاتون په وورا غستو پټکل وانی مجبوره کی دا ګنده خلک څه وی شدا بمان نجات ته کوزي دا خدا ته وایي ترا جا کی ويره ویسا احساس دی شخصي احساس دوستا جن د وېتام پتی نه د خوخه چې د خپل شګردان چې اتنه او دا وایي چې لاږي پټم لم مزه وي دي او پلانول لم مزه نو نسنگ اپریدم ما پیش پانس والنس کالا محنتو کو زما پی درد سارا او بل آری او دا زود دیگن دو خلقو تبریدم سب پتلکی دا غی دفلی او خبر ادادی بڑا سر روکی او دائی کی شرکیات واپس ران نوزی دائی کی بیدات ران نوزی دائی کی فسک و بجور ران نوزی دو زما پا غم محنت پتولی او بل آری شی کوئی خورانی داریم کی چین لارا بلیزتی او گنام نکائی زنا چې مني نو دانوه جنا ته په لږه وینا دوی ناڅربو زنا جنا ته مني سيکي گئی د جنا څخه مسباب دی هغه ته مني سيکي د جنا اسباب په بازارونه کې دي دا بده پته چکروله رواني د جنا اسباب دته پر کول دي چې راخدو څو ډی کټ ورته کیږي د جنا اسباب الکانو چې نو کای چې را پغم خادو کیږي هغه ډوټنا سې ولا شنو ملاوي او دا تصویرونه دې چکرې دی چې نکونه دي پدی دي د چې څنګه اصل باندي شروع کی د بچیا په کې فریشي جنامو نموږ هم دا خپل ملګري چې دو خلکو ته نه پرېدو د دې وجنه چې په دایشر د دې محبت او تعلقات جوړ شو تر تاسو خپل هوګای کنه نو ملګری خبره خو بیا خلک مني نو دا د خلکو ته وای چې راځي زموږ دی تشظیم لرایځي ته زموږ دی درس لرایځي اوم غړي خپل تدجوید خایو اوم غړي خپل حفص خایو اوم غدا ته بس بیا دیوا په شرک یا تو کوفریا ته څه ده نه نک بیا که دې ځان بچی بچکولې نشي دې و چې نه زموږ ساتي دي کرام الله دی عمر مال اولاد او په يلم کې تیر شهو برکت واچي دا وصول مو تاغي دی دي چې ګوره تاسو د غندو خلق سره تعلقات نه ساتای دنده خلکو سره تاسو تنظیممت تا لکان سا تازه به مغاشانې شي نوله کسان کفرو چې ان کاري کوی د توید نه او مواغتو دوستان دودي د سرکششه گمره خلک دي یو پرجونه زباې د ګمره خلکه هم دا کافرانا مین نورزړه دی من نه لله مع یا روده شرقییا ته او پس په شرته کوشي تاسو کور که نه پرپول کلیک کور تم خلک دې قرآن نړاړم واپس څنګه په پور په وتن کین سرتور رږي بیس دیوی دارنګي ګډاګانی کوي الگانجين تای ګډوډ ګورځي شرکیات کوډي منتره چیسو کې سم ناروا دا تولې واپس وروم کړې ډول خوماس ایو وره تاسو په کور کې بیا غبن دوست تاسو په مالکه ویسه په ټکاندان کې بچي دایبرد نومونی ټول نو تختارخه را پروت دی دا ټګوره یو ځان کټیاس روانہ والذین واقصان کفروا دینکار یو کو دینفاق نہ اولیاء او متغوتو تستاند دی شیطانان دی یو پرچون ہم رو باچی بدی هم دا منکر ہم دا منکر دینفاق امن النوری ذرنا دینفاق نہ ال ظلمات یرو د بخل دا کیا مسعلان کار کتے صدا شروعات او دا شروعات آیاد غیرا پیشی تہ جوان جمع کوي ولی او دا نن الف ختم ودل ختم ود دا گاڑی چې تاسو کوی او دا پی سی لګوي به چې بدی باندې ځل لکور کې ولیست نه کوی او دا ورډ بچیم چیند یو غرانی کرانه دی او خرچی دی نه دا به تاسو ته دا پی سی چې تاسو لګوي ځان لګور کفل ولی نه کوي دا به مس合わせله پکاري کی نه نو یو سره چې پخبل دو انصاف لمنکر شي دا لا بلار کې مال نه لګی نو چې دبل کښ لګی هغه تموي مي لګا دا وای ته خدای او دی خدای تا کو سټیکه نه تا غږتي تا کو زړیدی دمو ورنه په لار بچایې ودا دای تاسو نه سم کاري شیکانی تاسو کو ری قران ته چې بندکینه نه نرمیږي او د قران ته چې نینا سوابینات سه ووړي د دې دا ورو نه سم کاري شي ته د زغونو واه انساني هم ګړې بالکل ختم شي دا رو دا وای نه چې دا تمام مسلمان ور دے تمام مسلمان نه خور د په دې تکلیف نو لایک دکسان که توحید نمون کور شو کنه انفاق نمون کور شو ورې توحید نشمون کور شو غوڅور له تا فرد او انځل چې انصاف مونی په خلا کو کای نه وداه غننګار دی بخیل دی خو کو د انفاق ورو رو کور شو چې ردا زکات پکې چاروسته دا او دا واندې لکه نن صاحب سره خلک زکات نه ورکې دا او تا واندې بایو اللہ کی دوارنی بزر روپائی ہو سکے دوارنمی ٹوٹا چکاکے نو دا دیل سم مرک کاری خدا زب دونہ ورکو دا سکاک نمکمل انکاریش دا دا انفاق نا انکار کول دام کپر دے یا چاہتای دا گوری قرآنی کریم کی زیب سے اللہ اکم کئی پر انفاق پاند نو دا گوری گفر دے نو لائک دا کسان اصحاب الناری اور وعل اون دی باتیں په دې ورکه خالدون همیشه ده پاره یې چې دین فاطمې نکړو کو دې تاسو کې چاروسته او دا غریب په کې چاروسته وګوره یې چې خوده دې مړای کنه دا پاج فلک دا خبرې کړي الله دې زمونږه کې دوه د امالې پاتو کې پسته کړه لایک راغپې دې نشته دې زبردستي په خپل ولود اسلام کې قطبوی نورشطه دې کې سرخطاره شوی دی غلار من د کیلار د فټ کارو کو برا ہوتي د بعضفر الله نا وو منبله هماننیروړو پهدان الله بانې یقی یو ک پهدان ي الله بانې د ف پهمڅکانډ پهې سرهديس منګلیولګول بالر وځ ذو تان کسان دې امنو چې ایمان یې چې ایمان یې ور وړي په هم الله رو با د ایمان ول الله د ایمان ول خلک وینزل ما تی د شباتنا د ایمان تر افتا وینزل ما تی د بخولنا لنور انفاق تر افتا ولذین د توحید نو چین کاری د انفاق اولیاء او واغوتو دوستان دو دی سرکش خلق دی یو خرجونهم روباسی بدی من الظلماتی من النوری درانا دی ماننائی لزرمات یرو در شرک و کفر تا یرو در بخل تا اولائی کا دا کسان اصحاب النار چدا در توحید و انفاق نین کارو کو دا کسان اصحاب النار یونو علا دی ام دی باپیا پدی اور که خالدون همیشه در پاروی Thank you.